ای چېږي چې وروت پنديمي بیان کړی وي دا ساده بیان ني یا ایو هذل پیغامانو دې باوندا وندا نو اې ته نه پوهدل تیر مې نه ځني ځانو زاته دې دې رملکول نه پوهومان ان باغه ونيس مانا یوګنان باځي پوهمان دا ګنادا په یو په توا دې بدګمانی مګوي چې تب خپل ملګری باندې بدګمانه مختاور کو هر د خدي په يو بل بدګماني لا نه نو قرآن ویلي او سروږي او دا غوي نکاتر مرګه پور بیا نه کیږي دی عندي بل جوړا کی بیا او په يو بل بدګماني په داسه هغه تنظیم کی يو بل پیدا شو تنظیم کیو ستل کران بیا بل ادب عادت نه برتيرا يا اننا خلقناكم من ذكر وانثى يقينا <تصفيق> من بيراكيتاسو ديو نارينان سنانان وجعلناكم شعبا وقبائلا غرزو دينيتاسو لوي نسبنا وقبله لتعرفو ديراجيو بنفيجنا ان اكرمكم عند الله اقاكم يقينا نيزद मनतासुकि पनीज दालला परिसर घर पतासुकि रे چې داغ پلانی منصې دی ولی مشر نه شو دا پل ننظرې دی ولی مشر نه شو نه مشره داه چا د میلاو جاه پرزګي اوې پرزګاروي وي پکې ادب ې پیدا کا او دا میشه دپاره یو تقي چپل کتاب د چا سرئ مر زی احتران کوئ او د بل د کتاب خ کوي طالبان اکثر سر عمی شده مدرسه نکم کتاب راوالی نو باقی بانی بلیکل با که یو مصری بیلیکلی او نوار بانی بپروتی گاتی با تولی که یو گیشی داره کتابه و مصری بیلیکلی و زمان مختصره او قربان شما زمان مختصره و فروتی فنوره او شده خواله کل را شما نو شورو ده کم در سره و زمان مختصره نو بیلیکلی او چه کلا او خپل کتابی ماغی بی بی خخ کلی کورا او خپل پلاستیک به ورته اچولې ده جمعه قرآن باقي کې به هر څه مليکل بيږي کله نسرې بيولې کلو قارشي بيولې کلو خپل قرآن د سره نهي ها خپل قرآن چې ورسره نه باقي به نه بیا لیکل لکی دارانه خرابېږي وای نه باقي باندې لیکل کوم خدا مقصد مليکل بي کوم معنا قبضه باندې نه کا او مناسب معنی د قبضه ایمېګه او دا حد کوا قرآن آداب خېچړې دا آداب چاته خود نو صالحات کوي چې چاته دې د تند نه وښودل هغه صالح الشری منګي زمونږ استاد فرمایل شیخ القران رحمت الله عليه هغه د یموله راغه ورته ویجی زمونږ سره لاس کاله تیر کی او تاسو سره سره سل وخرجې تیر کی نو ستانونو سره زمونږ شیخ القران نو ناظرونو زمونږ د خپل ورانه هغه طالبان هغه زمونږ سره کا کاله تیر کی او زمونږ په نوم جنگ نه کوي نو شیخ الله عليه ورته وی وی له حق پر حق نه ورکو وې څنګهای په دې سروز کار په دې او په ورځو کې ورتاځه صحیح خبرې ښه اول په دې لا سروز کې اول عشره کې ورتاځه داو ښه ما چې تاس په چایس نه خوللي تاس راځو لمشي وینی آ په دې دې ما اشاره کې داله سر دي چې کې ورتاځه داو ښه ما چې دا قران دی دا قران دې کې قران ورتاځه او دې دې ما اشاره کې دې لا سروز کې بیا زه دې منځ <میانس> کې پریده ما او یوبلس سره میټینګ و جړکه کې دې زیب په دې باندې ناشتي چمن سره خپل پلان یې استادان د ژوند کوم موږ دا ویږی پنځه ری اندازې و داسي او زوګو کبه نه بځو او, چل و و او, او دا چل کلب ور سره کو دا ور سره کومړ بکو او وځو به او دا بکو مچ کله دا نظر دې تیرې شي دا باقی لا سر دې پاتې شي نو په دې کې زال سلام چې خیر دې جنگ باندې کوي استادان دې قدر وکوي احترام دې وکوي کبه دې دیو کوم شریک خو چې نو داغه دې استادې قدر کې مساله کو جدا خبره ده نو مساله کې بیاقدر مکاوه خود استادې قدر به نو په دیلن سورزه کې څه کنټرول کما په دیلن سورزه کې ورته ځه ادا نو کتراله نو بغیر د مار کا درسره بل کار نه کوي هغه عالم وی ګوره دیلن نو مخېมารه پریږه خجی هغه کم من دا ځنه پری نو په دیلن سورزه نو مخې دې خود له ادب دی ور نو مونږه نو و یو ځل کوو یو طالب په درس و اغه په ډیر درد کاو تقریبا 3 جینټه تاول وختونو کې وای او طالب دريته لري خپل یو پلسي نه عاشق ورته دان وځی کین زکه به د بیت شي و نه یو طالب چې راوړي ګه جدي سړی پلانې دی پلانې سړی دا تا چې راولې د دومره مرګونه کړې نه چې کله واشه ترکید ملاشه نو په درد کې ویلې زما خو ډیر وجلې بي ا بیا به درد بل په ولرانه هغه ویجلی طالب دوی شي کیني ځکه تمره مرګونه کې لري شیخ دوی زما خو دومره ویجلی دي او ډيري ویجلی دي بیا به درس وروګه چې درس کې اخلاص او بیا ماخوتانو نغزله مدرسې طرف باندې شیخ روانو اول ته جوار د منی موسم او داګه طالب علماء خنرا هوته شیخ دوی حضرت لگودريږي اږي دوی نو جوه پټو کې خلک خبري بشپينه کې لارې فروزه چې په زماده ما طالب شې راځي خو زم بدمعاش دي نو کدي ګزارکين راغې نمڅ کې و ماته نستکړي ها نه را راغې نو په جلاشه او ډېر او ځړل او ماتوي حضرت ها ما لمر بيسترا راکلا او په را راکړي ماته وي چې لمبا کې زېلم للالما چې څنګه لالما نيو تاليم سره مي جگړل نا کوم په چاګو او نا کوم منش راغینا دا د نو تښتی د ما بلی مدرسې ته لاله مان شو نو پای کی مې شو اواړې استاد به زما احترام او زما قدر کو خوستابشان استاد ماته نو معلوم شي وې انو میرا شهره ته پچی دل ترانه دومره بيزه تا چې زمانګه ارزښو نوکه ما ته استاد په شان استاد پاوله کې ملایشه وي نو ما به دمره قدونه ولې کولار او استاد به زموږ قدر او احترام کوو زم ما بي زي بيزه تکړه نو ما مالي ادب نو راکړي چې دا د قران د د یادې جمعه د د مشره ده ته نو کدا ماز د کړې نو ما به علم کړو په وې زده علم چې الله را د علم نصیب کی او علم کوم دا آداب زګه او دا قران زګه چې ستانه سره شي ځداکلر ځداکلل ا دا د ځداکلل تنظیم دي من منظم شو او د تنظیم نامسته تا مال لګول په تنظیم باندې تا jihad کو د مسلې د ایمان بل اخرت لپاره اخیراغه د لپاره تاکنه jihad کو نو دا ری سره قران هغه دم بیانو سر اقت د رسول لپاره او مصله د توحید دی منلی وا دا ټول کارونه په توحید د مسلې لپاره کې اوس راهیشا د توحید مسله چې ثابته نو دا په غانو د دل دلایلو ثابتې نو د دلایل لګځدا کوي دلایل عقلي دا, دا, دل دل دا په سو قسمونو باندې دي عقلي دلایل په درې قسم دي او نقلي دلایل پاتیس م باندې دی بیا دلیل وحي نو اول دلیل عقلي دا درې قسمه اول قسم محضه مم حي دوا چه دی که نئی قراری ده دشمن ناو نئی صرف اقلی دلائی لی صورت نحل راوالوی اولا نیا یا تو نری سوار پارا آد نمبر تین دریمه خلاقات سموات و و اسنا رضا بالاقف پیدا کرت مشت paralいたی اسما د Fernیدن رضا بالاقف سندی در پلیدان رضا 40 نصم�� لیشریم عمرند نقع trap حقیدer ب میلی عمرند زنان رضا قول ادفال آگیم ماستونی داشا ب beholdن ، فجا یعنی موجود پا انقوع illum رضا بالاقف خلاقات سموات و الوامن رضا بالاقف پیدا کرمی ازنان رضا قول ادفال ٹر абсолютно~~~ اسمان تا وګوراسمه کې تا وګوره زم درې لور پسیار خلق الانسان من نطفه پیدا کړی د انسان دی او ساسکینه د نطفه نی پیدا کړی دی درې لور پسی ولا نام خلقها لکوم فیها دفئ او ساروی پیدا کړی دی لارا لکوم فیها دفئ انت سوره پدی کې ته سامان دی دانګ ورو تا وګوره داد لالا پیدا کړی دی بیا ومهات کې وتامینو اصطال کوم الا بلدن لم دګونو بالدی ها الا بشقلان فوسو از تاسو درانه بوجي نه او چا تجه موقامونو ته وډي دګار سو کی ته خی جاي دا د لچا کړلین والخیل اول بغال او خرو لترګ بو عاي وزینا چی سورلی کوي د پارت زینات اره خچرو تاو گورا وخرو تاو گورا داولا اللہ پیدا کری دی انسان دیگه سوچو گا دا اقلیتا لایلیا قلیمانی پاچیدی تور والی دی پاال سوری دا نورستان پا قرونو کی روانی تور در سر را سن راکول ایخوان کی ویخلق مالا تعلمون والا اللہ قصد و سبیل و منها جائر اللہ باندی سمون دا لارو دی د دا سمو لارو دی او نوری دا دی ڈا لاری دل اللہ پیدا کریدی دا نیر نیگرودو ناڈا کگی وگی پولی دا دل اللہ پیدا کریدی ورپسی ایرا یاتا ہوا لذیان زلم منا سمای ما آنا اللہ ازاتے چراوری داسمان نوبا وداوبد اللہ سوق راوری پده کدا ساروی اتاسو سراویبیا او ساروی آگا اوبنس کی آگا پسلو نکیمصریگی دا دل اللہ چا کریدی دا اقلی دلال دی یون بیتو لاقوم به 20000 زیتونا ونا غیلولان اب دی پسلون دا ګورا خو نه دا ګورا کچوری دا ګورا سمرا خو له پسته دا ګډائم کولای شي ابي کا کوم کولای شي سم کا اسمان پی جنګي ولاناب انګورو دا ګورا سمرا خو له ګډه آی کید لا وی ومین کوللی سمرات هر کس نمې ویه پیلا کېدی دی تتل سو جوګه ورپسې یا ته وصا لکوم له لوان وای شان سوال قمار شپاورہ تا بګړی نی ناروس بوګمې تا بګړی نی ستوري تا را کوم په لارده آ چی په راګړی تاسو لپس مګکی الوانو رنگ پر رنگ غونې نی مانو بیا ځپل دې باندې کوما والذی سخر البحر لتاقلو منه لا منتریه داتا زاتا زا ګا خدې نی آدا تا دا تا کوهاتی سمندر نسوګ راو باجی دا دلتی سمندر کې ودی دري ابونو کې چا په ناګړي دي دا د توتای مې یو دا د ګوښټو مې یو دا د لایني دي ورته دا پلانېود خپلانه کالی تیراو باجی زې ورات دی راو باجی دا دلایلی وال قابیلار دی روازیه غرونې دلا پلیزنه ک باندې خو دي پلانې پلانې لارې په ناګړي دي والا مات نورې نغید الله د وَبِالنَّجْمِهُمْ يَا تَدُونَ اَبَا سُرُدْوِي لَا مُمِي اَبَا مَا يَخْلُقُو کَمَا لَا يَخْلُقُو اَيَا سُو جِي پیدا کول کئی پَشَان دَا چَارِی جِي پیدا کول نشی کولے دَا دَا لَچَاکِلِي بِي دَا عقلی دلائلو ان دی صورت کے عقلی دلائل پیش کئی آد یقینا تا صلاح پد انگرو کی زیر دا برات نسقی کو مم مافی بودونی سکون تا صوبانی داسنا شکیر دا دی کهری مم بین فرس و دامن پامین دا خوش آیو دوونی که لابانا خالص انسا اغنل شاری بین پای خالص چی ختیری دون کهری دا پار سکون کو اگورا غوامی خیریو بیجیتا غلو دیو آخو نسکی لیو با یو طرف دوونی بن طرف دا خوش رواندره نشود و شر را بایگه و تیسکی دادل چاکره دی و من سمارات نقیل و لاناب تتخیزون من حسکره کجوری تو گوره انگور تو گوره تاز دینه دا مستی تیزونه نیسی و هاو حارب بکه لانال و دال اسمه چای تو گوره سکلی دیوبانو خوالی دیل گولان کی دیزار نخلکی گبینان دادل چاکره دی و دای لا دنا پکې چای کېوه دا رنگ پرنګ رنگونه شاد لچا په لاګډینی دا د لالا په لاګډینی ودا لاس و لا او غلا غون سمه توفق و ما ومنکو مې يرد اله عرض ال او ګور ځانای تا ځانای نشوي بوډا نو روانې پانسا دای په لا درګی راو تلویزیون بیا آجا بان ګشت ازهر د میشر مګون د بیرې کې امروز سیا فردا جا انجاز یا انجا ګونډې آدر تهي بابا دمر بیا دا دے دے یادا یادا دے دے یادا تا کېم خلاف رانغه غازل تجے غړيال دیتاې منادي غر دونې تیر عمر کې اور گټا دی غازل تجے غړيال دیتاې منادي تو کچھ نه کر سکا عمر فضول گټا دی غړيال درتا آغه ټکا د ټکا کوي عمر نه دي داش کن لاړو دامې لالو دا غړې لاڑا تاکيړو سوچرانې ته تمر کافي لای تو ګور ودا والا او جالل ګمینان فوز ګم ازا جا الله دې دې یان درګړي ځامن درګړي نو سی درګړي دا نه شه داډیر او بابا په خپل کې او خبرې مګه ګړې وړې کوي اره نه شه ورته بابا قدم دیږي کېدا ناله نو ګرځيږي ها او دې دا چې دا ا پورتون دا په خپل بچبان یې یاري سو باندې ځان بد خریده خلکو په بیغور ورګور بچی په ترخینی ولاړې ا انو نه زه اخلی زګا اوس کمزوري شي کنه ها اوسه پینګور کمزوري شه ها کم په حدا کمزوري شه پباچو کمزوري شه نو اخلی آه، آه، او یو غور ته خو ګم ډیر دیاته وا فه ها پادا ور زګا ګم نه دا بچی دارین انسانیت د دا باغ ګلونه دی کم باغ کې چی ګل نه راځه د چا چی نه, نه, نه, نه, نه, نه, نه, نه. نه الله لري ولا داغه عقلي دلایل محضه زم کې سم عقلي دلایل ها عقلي اعتراف چې اقرار اصلي د دشمننا دشمنونو په اقرارو کې استاد راغلي لومني لکه سوره مومنون اته سمې سي پاړه عقلي دلایل دشمن په اقرار کوي بات نمبر چورسی سلورتیا چستا دشمنم پی اقرار روکی نو دیتا اغا دلیل اقلی وی چی اترافی اقرار والا قل لیمان الارد و من فیا واعی چال رزم کرا او اغاچی پتی کری اقلی دلیل لی این کن تم تعلمون انکتاز کوئی گئی دشمن تاووی مشرک تاووی دازمکہ دا چاڑا پا دازمکہ کیچی ستی داد چاڑی سی اقولون للہ زرده چی اوی داد اللہ اپو جالبا مویچ داد اللہ فرعون مویچ داد اللہ مشرک مویچ داد اللہ اگا پی قرار اندر سرکی قل مار رب سماوات و رب العرش العظیم وعیسو گئی رب دا اسمانون اوو او رب دا عرشلوئی دا وعاد مانون والا سو په علی دا دارش پالون کې سوګ دې چې د مشرک نه تاسو کې دشمن نه تاسو کې ثياقولون علی الله زبه وی بخاز الله یعنی دشمن د اعتراف کوي دشمنان در شرم نی چې دار صد الله دي دغه سورته ان کبوت یا وشتمتی پارا 187 نمبر دی اته ولاينساال دو من خلق اسمااتي والارضا يويشتماتي په ارا صورتيان کبوت يوش پيتميان ولاينساال دوم کته پوسږي د مشرکانونو نا کته پوسږي د دین د دشمنانو نا من خلق اسما اوهاتي والارضا چا بيد اګري اس مانو نسمكي وسخرای شمس والقمرا چا تابې ګل انور اس بوغ مای لا يقولون الله الله لام د تاكيدو نونی یتقلا ها خدای کی دا صبر پکې نه کوي کا اړو سوچ پکې نه کوي خامخاب وی چې الله پیدا ګلنی نه یعنی مشرکم دا اقرار وک چې داسمه کې اسمانو خالق الله ری دنواره او سپوګمې خالق الله ری اودا ورپسې یاد نه وبله ا۳۶ یاد کی ولا انسان تمنا زنا مین السما ایمان کته پوسو کې د دینا نه وب په احیا به دا څنګه په دیبان هیڅ نه كان مېم باندې مو دی عروس دوچې دوده دي نه لا يقولون الله خامخابو یجی الله مشرکانو سوچ نه کی پدی کی چې باران ورونه انکه سوګ دی تپوس دیو کی چې باران سوګ ورینه دی بو یالله والحمد لله وعل یکستاین دی الله چې مشرکان دا اقرار وکو د تاګه دلی نه اقراریم وای عقلی اقراری یا اعتراضی چې کم یې یعنی دشمن په اقرار کئی دریم نمبر دلیل عقلی الزامی دا سی عقلی دلیلو چی الزامم په دشمن بانده لگه او اغا چپ امپاتیشی مسکت للخسم مرتوی دلیل عقلی الزامی مسکت للخسم چپ کون که دشمن لا لگه صورت انعام آت نمبر چالیس اوه مزیپارا سورت اعناعام اوه نمبر چالیس سال وقتم داز اقلی دلیلو چپاگی بانی دشمن چپا دیشی الزام پیو لگی قل ارائیتا کمین اتاکم عذاب الله ورطوی ای خبر راکی کرایشی تاوستا عذاب دا اللہ الزام پیو لگی دو یعنی تود الله معذبی تو اتا بانی عذاب را لیکن کئی دو اللہ بانی عذاب را لیکی دا پی الزام پیو لگی دو او اتاکو مصران یا رایشی تاوستا قیامت دو اغیر اللہ اتا دو انو ایا به الله نه بل څوک به رابالي ان کندم ساري دین د تاسو رښتینی نه ای نو دې چپ پدې شو نه دا وی چې الله با زبر او له قیامت راولي نه مسلمان شمه یا الله من مس چپ پدې شه د دې شو چې له خپل کې دی والله ها اره سਤوان واچو بل یا او ته دونه بلکې را او بلا څورت وای چې له جواب نه کیږي ورتو یا پیا لری بکیا آشی آواز کوئی اغتا دارنگی امدی صورت کی آهد نمر چیالیس شپک سلوی اختم قول مین اقض اللہ و سمحکم ور تو خبر را کئی کہ الله اللہ طاقت داوری دوستاسو وابسوار اکم و طاقت دلی دوستاسو وقت اما علا قلوبکم او مو روئی پزر نوستاسو من الاون غیر الله سو بیا جتر كون کې بيدال لا نا يا تي گومبه چرادو کی تاسو الزام هم بيولګيرو چپه دي شو الزام پسنګولګيدو وکال لا دي كون کې نو څو دې د قانون ذمہ دار کال لا جوړون کې نو څو دې د قانون ذمہ دار کال لا دي لونه کې نو څو دې د لونه او دا غلطه کې جونډي او د جواب نه کینې توورته وایا انزور کیپان مصرفلات ومر لون دی د ګوراته لایل څنګه بیانوم ما شما هم یې زې فونا بیا دې راز کین دې دلیل وي چې ځان هم په دشمنو لګه اچ په پادشو اته به کې نه پرې خپل کې کہانی خبر اوس نه کای دا دې ډیر ته نه اله برای دي هغه بکله دا دلیلې اخلي مهزه کله کله به دلیلې اخلي چې دشمن به اقرار کړي کله به ملزمی المسكيت للخصم الزام فیلا ګل دښمن چې فاتشو نو دا تاسو زان دراده نه مونږ نه یاد کړئ او بیا به ان شاء ترجمه کې نشاندې کله کله کوم دویم قسم دلیل او نقلی نقلی دلیل په شپږ قسمه باندې وو کله کله نقل د انبیال نوی نقلی د انبیانو نه و دا نقلی دا انبیاؤنا چی نو دا کلا دا طول و انبیاؤنا ذکر کی لکه اجماعی ورتوئی او کله دا یو یو نبینا ذکر کی نو دا اولانی مثال اجماعی لکه سورة دی انبیاؤ آیت نمبر پچیس او اللہ سمزی دا اجماعی دلیل لی دا انبیاؤنا نقلی یعنی طول و دا مسئلہ کری دا سورت ای امبیاء اواللہ پارا آد نمبر پچیس پینزیشتم وما ارسلنا من قبل کا من رسولین منگنرے لیگلے پخواستانا اس رسول اللہ نوحیلے مگر واہم کڑی داغتا انہو لا الہ الا انا شاندار نشتاجد سرگونکے بے زمانا ہر یو نبی دا مسالہ کڑی دا دا ہر نبی ندا نقل پاتی فابدوهن چه اللای زمان عبادتو کهی نقلی دا انبیاؤنا اجماعی اوزو انفرادی دا یو یو نبینا دا گانو حیاتونو که دی دا اجماعی لکه سورتنا حل کم راضی و سورتی انبیاؤ نورو سورتونو کم راضی بیا و نمونی دا پارا یو یو ویما انفرادی دا یو یو نبینا لیکن سورتی انبیاء آد نمبر تری ایسی دریاتی آیم نقل دا ایوب علیہ السلام ندا سراغلے وے چھ مخلوق آجز دے او نمون پی ایوب علیہ السلام پیش کہی وَا ایوبا ازنا را رب ایوب علیہ السلام کلا جا جزیو کا انی مڅ نه درو ما تر سید له ته تکلیف وان تار حم رحمینه ا ته غره درام کوونکو نه ده مخی ما پېشکړو که تاسو خیال کړئ یو مثلا وبکی ذهنم کې ورته کولای وي کوم مثلا وبکی ها هغه جز دې کار کو د عبادت صالحینو ورپسې وزن نونی زهاب مغاربه فضا نعلن مقدر علیه وانا دا فی ظلمات الله اله الا انت او ګری یونس علی السلام اجزک الاتا دا نن کال دا شرagle چما صلالت توحید با منی او ګری مخلوق عجز علیه او هر نبی دا مساله کړی دا ځان دا یو یو نبی نه ذکر کړی لکسور دی هودو دو لا سمجې ولا قارارسنا نوحا الى قومي اني لكم نذير مبين را لي ګلې میون واله سلام خپل قوم ته ویلی چې تاسو په اړه یو کې کارایم پس مثلا سنا کستینه قل الله چې بارت مگر د الله د توحید په مصالحه د د نوح عليه السلام نه نقل پاسوستم هر دې هودره سلام نه دان کلاغلې وې عبادت د الله وکي د توحید ما سلام معنی وایلا عادنا قومه ده قال يا قومه عبد الله ا دانو تا یو د سلام وی لري واغه از ما قومه الله یوالو معنی مالکم من الا ان غيره نجته حاصله جزر کوونګه غير پدی ما سلام باندي راغلې دارنګي اون دي سورته یاد نمبر 61 یو یو سپېتګي د صالح علی السلام نمدانق الله غلره دا انفرادی تلای دي د ام بیاونه نقلی ویلا از موداغم صالح قالیا قومه بود الله مالک من لا ان غیره اغو ویه جماقوما دیو الله عباده کوي نشه تاس لاجه سرګون کې غې دالانا دیو الله عباده کوي او قرآن شیب علیہ السلام پانی مسلح راگلے وی خطیب الانبیاء نمبر چورسی ولاء مدینہ خام شويبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره مدینتا یو د دینه شی ته ست کړه د یو الله عبادت کوي ما له پدې نه او ای جمعید الله ای فیشل و ما ارسلنا مرسولینا آ لای لای لا ناف عبد الله طول ان بيو وليو نو علي سلام وليو الله تعبدوا الله خدله سلام وليو يا قومي بود الله صلى عليه سلام وليو يا قومي بود الله شيرا ز دور ډډمونه چت سي دني موي چه بلي سلام وليو يا قومي دا مصالقه لري دا انفرادي طريقې سره اجماعي طريقې دارنجی نقل دا ملائکونا ملائکونا انداز نقل دا گلی ده چاگوی معاجز دی او دا د دا عبارت ما صلی کرده دا لکه سورة سباد و اشتمل جی پاران آت نمبر وَيَوْمَ يَعْشُرُهُمْ جَمِيعًا او کله چې یو وکی بي ټول سم يقلول للملائکة بیا بو يللا ملائکتا اها ولایا غمکانو یابودون آیا دا کسان استاد عبادت غونگی قال و سبحانك ابوای دې پاکي تا لرا من نعمه ته دو زونغه بي ددینا سمصدو مقصد دا ریچل عبادت ستا پکاره دي زمون عبادت نه پکاره ژوند عبادت خلکو کی او ګری خلکو بل کان یو عبدون الجن بلکی عبادت غړي د جنادو د جنادو عبادت غړو خلا سبحان کو مثلا توه دې بیان کلاو پکمنوان سره پینوانه تسبیح سره ملائکونو داسې نه کا لاغله دي دانګي اباري صالحینو نه داسې نه کا لاغله دي لکه سورته کاد کی الله فرمایي په لسمه سي پارا اعد نمبر 14 نه بار اسوالهینو د نه قانونا نقل ورابدنا علی قلوبهما اذا قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض پټي نیول غولې په درون ودې باندې کلا چودري دنوې دوی رازمنګا رضا اسمانو نوسمکو دے لنذ و من دنیلا چره براو نه بلوبې د الله نه بللا ینې عبادت بدویو الله کوو چغه لقد كنا اذن شتطان کړه الله نه بغیر بل زګم را ماتګل وبوایو په دا وا کې ځاتی پالابانی ها او نه کومه من ذو من دنیا له خلقو باندې ضرورت کوي دا زمونږه قوم دی چې یو دی بيد الله ننور مددګاران لو لا يا دونالین دی سلطانین بینه ولي بخاره دلی نه بیش کوي دوی دا قوم دی چې لانا نور مددګاران کړی نی او ربیکه ایبال صالحین داشینه ک الله غلې نه چې باندې بده یو الله کوي دارنګي آد نمبر 22 دیشمو دریشته مې په اړه ته تاب یو ماله يصلق مجرا وهم تدونه تابشداجا چې نو غاري تاسو نه آدوی پسما لاروی ومالی الا ابو الدولوی فدورنی سریمالرا ده لا تبر شو ده لا تبر اوګر زولای تا سو دا صاحب یا سینو او چکلے masala او کړي أوه اوه <اوه وخبر اكدا> او هغه وی ورته خبره خبره کوي که لا خبره کړی ده ته په کې نو چې کله دا خبره ورته له دخل کو شو راوغه خلک راغلي دي نه مسئلے پیښ کړی ده وایخه زما غو دي او رحمن دی وایي وجا من افضل مدينه رجل يسا رجل رحمن دی وایي رجل زمیدار ځړې وې ستړې ستومان وې ډوړي او ډوړي وبي ا د هغه ډوړي همینه دي சபه کړې وی یو رجل من سره دا له ناس دي الله دې عمر ورکی هغه قال یا قوم اتبعوا المرسلين هغه اکثر دغه صفات دي دو دمسالې توحید هډیر ختایید کړو زمیدارای جامه کې زمون پالا کا هغه وحل تکولې ډیر خولینی نه نه الله دې دین په پارا الله دې په یانو جمعه کې په دېرش کې سن راجم شو ها لوسپیکر یې ماک دیم خو وو خو دې وی په والو مي پروا نه مسله لو کوم مي وي زمیدار فلوي حرام وي ترس تومانا رو، او آغاز ترس تومانا اغو ازمال صدود اللہ عبادت نکوم احادتا خزوم اندونی آلیا، ایونی ام بید اللہ نور مزدگاران این یوریدن الرحمان، کئی رادو چی محر بان بادشا بے زرعند ما مولیقوندی تا گلیبا یعنی اللہ را علا سر خوکی، اللہ را علا سر کبان درد راولی اللہ را با مقاخ، اللہ می پا کاخ درد لا تغنی انی شفاہ دون پیدا برانی کی مادان شفاعت دویر شه و لایون قیزون نبا مخلاص کی اگر لگ وقتی مسلاو ری دلی را او بیا میدان که ولالیو تقریر کئی کما دوی امانل اینی ایزا اللہ زید والعالم مبین زبا پا در وقتی گمران اخکاراو نشما اینی آمن تو برابی کم ما ایمان داوڑا استازو برابانی استازانو تاوی تاوز داری تا شی دنر سڑی دا کاری استاز تاوی داری شا داری تا ش پس ما اونوار ای زما ایلان قیهی لد خلیل جنه او او او اوشتیش پکانو او دار طرف نوازن ریزه جنب تنر باهادر او زن کدن سلگی بی او کدن وقتی وی قال یا لی تقوم یا لمن وی دعای آئی ای زما کوماشی خویب پویده تاسو پا قواند دی مسالبانی بی ما غفر الیرد بی پس او دائی چوبخو ما تراب زما وجالنی من المکرمین وی ګرځولم زنده کرامت والاونا کرامت دان دی چې دو پټه په سر کړی دا تندې تور کړی وي او شونده ساته کړی ته تسبیح دی ها او نازک نازک قدمونه اخلي دا نه دی په ګان વિશેشه په لاول والے شعر نه شان نه نشانه مرد مؤمن بادگو يم چې مرګه ای تبسم ورلبیوست مرګول راغله په خندادا و ما ان صلى على قوم من بعده دلاګې اغې ترس نه راغلې نه د الله آغا آدلو وینځه د وګړه الله عذاب را وستو ان کانتی لاسه هدا نو دا مگر یو چګه பை ځم خامي دون نه زب دوی سره څو سال پاتو الله بیا عذاب را او لا تباو برباد ګل الله کا کوم تباګ چې را پرستو خلاف ګړو ها پرسي وستو دارنګ کله کله نقل د پېریانونه پیریانو دا سره کړي دا لَكِسُورَةِ احقاف بگشتم ازی پارا اعد نمبر 29 وای <سؤال> سراب نا ایله کا نفر من الجن کلا کرامی کر دولت انا ګرځو تا تا یو ټولګه د پیریانو یستني او نل قران چګوګي کې هو د قران ته فلم ما حاضر وو ارګلاجی حاضر شې دی تا لوان سي تو وي چه شي چه پو چه شي پیریانو ګور قران واوي دا وي چه شي اده دانته انسان وي اده قران ته جرد چه کېناست فلم ما هر ارګلاجی پرش بیان د قران وا دی نه لکه نبي رسول قران یو بیران اوریدلینی واللو الہ قومی منذرین اوگر جیدل قلقان دیرونگی قالو یا قومنا ویتی یزنگ قومنا اوگر حقل قومت لعل المسالک یوسا اده قران واوری 500 پردی واوری ها یاس سکان 500 پردی ده پازا او دچر دقل او تقریر ک قلقومت موسا موسا یا قوم منا ای ناس نه نا کتابان موږ واره دې کتابه هم ځل میم با موسی چې نا دلش روست موسی علیہ السلام نا مصدق لما دینه ده دښتې کوم کې داز چې مسجد دین یا دی لالاق لار گئی طرف د حق باندې وای لا طریق مستقيمه اپ طرف دلاري نه کی یا قوم منا اجبو دای دا الله اے زمنه قبول کاو کې ته دای دا اللہ دائی اومان ای مسلم در داراولی داداو آورای و آمین او بی ایمان داراولی فتیبانی یا غفر لکن من سنوبکوم بخنبو کی تازتادکون آون استاسو و یجرکم من عذاب علیم بجب کی تازو داردن آگنام و ملا یجرک دائی اللہ سوچی قبل نکی ولنکی دا اللہ فلیسا بی موجزین فلارد نر اخلاسی دونکی بسنکا کي ولاء لو من دنیا ولیا نشهد الرابدان لنا نور مرض غاران او دوستان اولای کفي ذلالم مبین دا که ځان ګمراهیږي او ګره په ځندې بیا لګیدا ګمراه دي چې دا الله دې کې دا نه اوړي دا لا بلون کې نه مني دا ګمراهاندی وګوره او پیران اوی مساله واردو دال په کوم تا په کوم تا مساله کوي او 18 د مسلو د چا ځکه بیا مې خلکو وې فتوراباندیو کې چی پنچ پیرے روابی دے دارنگی سورت جن کی اللہ فرمائی یو کم درشم اسی پارا آیات دا سورت جن وہی الیہ ویا ویشوی ماطان وہی راتشیوی دا وګره په خواږی د نبی اسلام پیران ولر د نبی اسلام ته پته نه لګي اوہی زکوي چلا او توهیو کړه پته ورته ولاګه ان اوس تمام نفر شان دان ای خوکی یو طول گی ده پیریانو قال او ایدنی این ناسم اینا قرآن اینا جبا منگوارد یو قرآن عجیبا عجیبا قرآن خدا ره چه طول دنیا پا یو طرب دا او قرآن پا بل طرب ده دیسال سلام شکلونا نصاراو جور کریو ایران کی اتشکدیوی دور عبادت کې دا ایندستان کی دا بودمت رام چندر او داوی عبادت کې دا او مګری مچګی وایلي چې نو جاپان کې عربو کې لاهت مناط او مدد احمد کېدل او قران په بل طرف باندې وو ټول دنیا یو غو قران بل غا زګوې ناس نه نه قران نه ناجبا قران چې باندې غو وريده څنګه يهدي لار روش دي لار خې په طرف د اسلام وا من نابې منګې مان او پتی باندې وګورې پیریا نو بیمان راوړو او دا مسلمانان او مسلمان بیمان نه راوړي ها ولان نو شرګه دې چر بیس دار نکود در هست دار یو تانان چر دورتا قرآن تا یا اورجی کنن است چرایش دار د خودی کتاب دلگورتا کنان وان او تعالی جد ربنا شان دار او چد دی ازمت درب زمنگام مات تقضی ولا ولا دا نیدنی ولی خضا او ناولاد او گورا پیریانو ناقل ناقل اقلی شدال لا خضا نشتا دال لا نازا ولی نشتا وان او کانا یا قولو سفی شان دار او یا و چې به باسه دیونه بيوقوفه بمنکي محترم ورته یو یا خپل مشرت صفيه ويخه وني زګلار د ګمراهي او ته خود له اوس ورته صفيه وي بيوقوفه ورته وي چې کنه چا ایمان د کړه قران زکړه لري هغه ګمراه مشرت بیا ګمراه او صفيه وي بيوقوفه ورته وي ان او کان یاقولو صفيون شان داري وی با بيوقوفه بمنکي علال عيشه تاتا الله باندې ديادي پیریانو قران وارده او دنیا دا رسیده دا رنگي کلا کلا نقل د پخوانو کتابونو نه راغلي وي دليلي نقلي د کتابونو په پخوانونا کتب سابقه لکه سوره بني اسرائيل فلسم شي بارات به ميات وا ته نام موسی کیتاب ورکمنګا موسی علیہ السلام نه کتاب وجعله هدیبنی اسرایل غرزول همو دا کتاب هداه ته بنی اسرایل د پارا د کی نقل ف دینه سن نقل دی کتاب د موسی علیہ السلام نه پخوانی کتاب نه دا مثلا الله تدفذو دا بنی سین من دوني وکیل اب زمان نبا نیځي به زمانه بل کار سازه وګوره په خوانو کتابونو دم مساله کېده دا وینن دا نه کا لګلې و دادو کې بیان شو عقلي کې دریک اسمنه او نقلي کې شپق اسمنه او دریکې سندليل واحده دي چې د الله تعالی طرفه وहीरاغلي ده او واي باندې دا مساله کاره شویده لگا سورت نحل کی اللہ فرمائی اکاون نمبر آت سور لسم جی پارا دا اللہ دا طرف وحی را السلام تا آت نمبر اکاون سورت نحل یو پاکوستم سور لسم جی پارا وقال الله لا تتخذوا وليديا لله نبنئ ساي الاهيني اتنينه ذو مددگاران وليديا الله جنو بني ساي ذو مددگاران انما هو الا واحد شاندار دغه الله لیکيو الله و هي کړي د غاز زمان او یری گئی، دارنگی صورت کارکی اللہ فرمائی، آخری یاد تے، شپاسم جیپاران، ایک سو نمبر یاد، آخری، دلیل وحی، قل انما انا بشرم مسلكم اے پیغمبرہ بشگس بندے مستاسو kuin یوہا الیا وح شہید انما الہو کم الان حاج دروازتاسو حاج زرواز کیا ذاتا کمل دلیل ہوئے نقلی داتا دلیل واحد نقلی دلائے لطیرشو انما انما الہو کم حاج دروازتاسو آج تراره یک یاو پدی باندې الله واهې کړی دا رنګي سوردي یونس کې الله فرمایي یو له سوره دیونس د دیولسینی سپاره اخیری مخ 19 آیات وتبی ما یو ا الایکا تابیشا تا ای چوی کولیشی تا تا دلیری وهی واذبی رحاتاکم الله صبر کوا تربیج پیسه لوکی الله یا استاد مرغ همدی صورت کې آیات نمبر 15 ګورئ وَيَعَدُّ لَأَلِيمَ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٌ کَلَّا إِنَّهُمْ سَيُشِيدُونَ آيَاتُنَا تَذْكِرَةً قَالُوا الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَانَا وَيَا كَثِيرُ جُمَعْنَ لَيْمَنْ تَادَ مَخَامِقُ کِيدُهُ إِلَى بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا رَاوَدُوا الْقُرْآنَ بِغَيْرِ دِينٍ بَلْ الْقُرْآنُ رَاوِدُ زَكَنَ زګر نمراسو زمون ټکو سره صالح قراته به کیوایا او بدلو یا بدل کا دل را هغه بویل چې دا قران بدل کا یا بل راوړه زه کډه کی زمنګ دالهو بدل را دي نه هون ما یکون ولي و یا ندی پر کار مالرا ندی مناسب مالرا ان وبدل او من تل قائن زه دات بدل کم دیل را د خپل کوغینا زمای اختیار نشتمو ا نو ته سی چې قران د دان نشي بدلولې اینه تاب ما یو حای لیا زتابې نه ما مگر دای جوه ګولې شي ما تا دلیل وایي ما ته چې کومه وای شي زدا غي تابدار کومه از انیا خا بو نه زه درت بی کزه خلاف کومه زیه ریګم کومه درب تازه درز لوي نه کماده قران بغیر بل خبره وکړه زبداله پا زاد کی ګرځمه او معذب زب بشمه چې پیغمبر ته دا اقرار نشته چې هغه د کتاب نه بغیر بل خبره نشي کولای نو بل څوک دې چاغري دا جرأت دا دای طاقت زنګ پیدا کی چاغه د قران نه بغیر بل خبرو کې واغې ته شریعت او دین وای شریعت او دین او د ایمان د پاره دا کې نه د پاره خدا کتاب دی دا رنګي سورته عذاب ګوښتمه چې پاره پیندې سره ختمه آد نمبر پینتالیس یا ایوان نبیو اے نبی علیہ السلام انہا عرسل اللہ کا شاہدان بیشکا منگالی گلے تالا گواد صرف توہید گوایی بچے و مباشران او زیر منون کلا و نزیر ایر اوار کونکے نمانون وداعیا اله الله را بلونکه الله تا بیز نیوګنداله وځرا جمونيرا او رنا روحانا پیغمبر ته دای د الله ترپا یو دا مدای یو دایوی نو دای هغه خپل هغه خبره نشي بدلوله مدای بدلوله شي مدای بدل مرصله دای داله زما په یو تن باندې قرض دي مثال پتاور سره 200 روپۍ قرض مینه به اځه یو سره اونې کما هغه پځه قرضداري پسي اچھا باندې چې می قرض دی ورته وېما چې دنا سما دا پسي راول 1000 روپي دی ور پسي لاړ او هغه ته وې چې زه پلانې نه لګلې 200 روپي غواړي ما ورته مینه شروع کی چیرې 500 روپي پکې راته پریدا 100 روپي پکې راته پریدا ما هغه هیڅ پریښود نه ورته زګارات تا دې دای که پریدم ورتنه زمه پریدم زګه زما پی خارزه زمو دایندری نداءه را خبره را خبر, خبر انی شي بدلاوله دای دې داد الله ترپا په ننبار پدی مسله کی ترمیم نشی کوله دا دې کی نرمینه نشی کوله تیزی پدنی نشی کوله څنچو ورته الله ویله قشان به وای دي مخلوقاته دارنګ منګه دایان چی دان ته وایو نو چی څنګه قران ویله د قشان بوایو دانه چټول زنګ دا سر ګلونه ری وداین الالهی رب لونکه بې ني بې ګمدالا و سراج منيره رانا پلتي دونکي رانا روکان قران ته چې ته دعوت ورکې ته دایې قرآن نو تدعوت د دعوت ورکه هتان باندې باندې سره کی و ابشریل مومنین ذير ورک مومنانو بأن لهم من الله فضلا كبيرا پدی خبره چې د الله تعالی طرفه فضلوي دې ته ذير ورک مومنانو باندې او ذير په پدی ورکه هڅکه ته دایې همي ته شاهد مې مبشر او نذیرني دا چې پات ځان کې کا هر مسلمان له پکار د دې قرآن ته دعوت ورکي او په دې دعوت کې هټول ملګري ځان شریک کړي او په دې کې من سره ها حاجی عبدالرحمن والا دی پګی پورا برکه اغستینا ا دې کې امداتا او دی کې هغه خدمت هر څه پورا پورا ملاتړ لرا ها الله ولی الله پورا حاجی ته ورکي الله یې والي دې تامو سرت نصیب کړي ها چې ځوان دی وا الله پی وس رحمتونو لږی ډیر بخښاله ده قران ته وبشری المؤمنین زیره ورګه مؤمنانو لا بیا نلهم من الله فضلا کبیره پدې خبره رشید لره ده الله تعالی په لی په دلې الله تعالی په فضل تیار کړی دی دنیا کې یو سورته جون دی سو بلشی پناشي خو د لګ وخته پوری و چې قران په وخت کې قران په پدې جون کې قران مل بیا تیار کړی او قران والو سره ملګری شوي دی نو خدابنايي نه دا داوسلک دا وختاپوري زموږه چټي واغې سمنګ مور په سير رواني اول ته بیا ملاقات کیږي هغه نه کانو سره هغه زمنګ استادانو سره زمنګ د استادانو استادانو سره سند سره هغه انبيانو سره هغه صحابو سره هغه سره به الله زمنګ ملاقات کوي ان شاء الله هو کومه هغه په میشن باندې نکړګ شو هغه قرآن ته قرآن ویری او دې ته ځان وټاله دې ته تړ ان شاء او الزامی مسجید لغسمه او مختلف قسمونه او کله د انبیانو او کله د ملایکونا او کله د ایبال صالحینا او کله د جناتونا او کله د کتبی سابقونا دا مختلف قسمونه او د نهریه وهیا منګه بیان کولنن باقي اصول به ان سبا او بل سبا کې دشي ختم شي بل ورځم واخلي واسو داونه الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم منگ دا قرآن اصول او مبادی بیانول دا غینا آداب دا قرآن او آغم موانے کله قران په پیدا کې معنی ګرځي او هغه صفات چې قران په ذکر کې پیدا ورکړي بیا منگا تعریب تعریف قرآني کریم اسناد قرآني کریم حکمت د نزول له قرآني کریم بیان کول او بیا هغه کارونه چې په هغه کې د مشرکین او موحدین او اتفاقو او څنګه ارونه دا دی اختلافو بیا عقاید مشرکین ذکر شو چې څلور قسمه شرکای عقیدتان یاو شرک فی الالم شرک الدعاء شرک التصرف شرک او شرکی فعلی بیا مشرکین اقسام څلور مشرکین بلې باز صالحین مشرکین بل مشرکین بل جنو مشرکین بل کا عقب چکهلا دا وی بیان اوسو بیا د یهودو بیا د نصارا ذکرو او بیا د منافقین او ذکر او او بیا د مؤمنینو قران کریم دا وی سره بحث او خطاب کو چکهلا هغه ذکر شون بیار پسی مقاصد توحید رسالت صداقت قرآن او ایمان بالآخرت اول سنور ممداد جہاد انفاق فی سبیل اللہ تنزیم عطا بو چگلہ دا بیان شو نو توحید پ مسئلہ کینوانو مختلفو کلہ پہ عنوان د الہ سرا کلہ پہ عنوان د تہمید سرا کلپ اینوان ده براکت سرا و کلپ اینوان ده تسبین سرا.